«Ай, такі ваші турботи, пане Хмельницький. Якщо ви дійсно інших не маєте, то можете сміло назвати себе одиноким безтурботним чоловіком на світі. Мій пане, невже ж ви не бачите, що графиня і я можемо позволити собі на те, щоб безкористовно і безвідплатно сповнити один з християнських обов'язків, від котрого нас також ніхто не звільнив? Тямете, самаритянина, зі святого письма». Він піклувався незнайомим, котрого стрінув на дорозі А ви ж так сказати свій чоловік Для мене, зокрема, ви земляк добродію, а це те щось повинно значити А все ж таки, пане докторе, молодий чоловік не повинен затягати довгів, котрих сплатити не може Хто вам сказав, що ви цього ніби довго не можете сплатити? Супроти вас і графині ніколи Ми всі супроти себе в довгах що робиш одному з них, мені зробиш. Будьте здорові, розживетеся, так і нагода буде і то не раз комусь щось доброго зробити. В той спосіб вирівняйте рахунок. Не стане нас, а ви будете творити добро, котрого ми не могли, не хотіли чи не вміли зробити. Не гадайте, що я лікар і тому мушу вже матеріалістично дивитися на світ». Були дуже великі філософи, котрі вірили в невидимі сили і в незвісне нам життя. Я теж вірю, що коли ви, пане Хмелинський, станете діяльним, гарним чоловіком, то мені буде прощений, може, не один і то важкий гріх. Невідомий суддя скаже, ти допоміг йому побороти недугу, і він тепер творить добро. От що, пане Хмелинський. «Спасибі вам, пане докторе», – сказав хворий, простягаючи свою суху білу руку – ви додаєте мені охоти до життя. Я бачу, що є ще добрі люди на світі. Є куди ліпші від мене, мої вилюбі. Є пригарні душі. Але така вже вдача людська, що помічає злих, а не добачує добрих. Коли б ми добро і зло клали заєдно на вагу, то не було би стільки кривди на світі. Чоловік – врожденний прокуратор, а адвокатам платять за оборону бо там той біг збруча, їх навіть зовуть брехунцями, нібито хто боронить, той бреше. І пригадайте собі, як воно буває в нашому товариському житті. Поки обжаловують когось, поти розмова жива і інтересна, а найлиш хто стане боронити обжалованого та ще й неприсутного, то зараз цікавість слабне, розмова вривається і переходить на іншу тему. Що, ні? Так, пане докторе, я це помічав не раз, а все ж таки прикро подумати, що під одним дахом з тобою живуть люди, які стільки доброго тобі роблять, а ти не можеш їм ніяк відплатитися, бо ти бідак. Пане Хмелинський, прошу вас, не кажіть щось такого, бо цим ви обиджаєте мене. А гадаю, що так само й графиню. Невже ж вона не відчуває тягара, який на неї вкладає її багатство? О, чи не багатство, а не добути власним трудом. Невже ж тім її заслуга, що вона багата? Хіба настільки, що не втратила маєтку? А що до мене, то будьте певні, що я у ваших літах був бідніший від вас. Ви вже рішилися, з якої печі хліб їсти, і, як самі кажете, вдоволені тим хлібом, другої не гадаєте шукати. Я, як це вам може відомо, зразу готувався на професора, потім пішов на приватного вчителя, а щойно геть пізніше став лікарем. Уявіть собі, скільки праці й енергії поклав я закидобився того, що нині маю. Та й не тільки те. Крім боротьби за матеріальне існування, переживав я важку моральну драму. Переживав її сам один, з ніким не поділяючи свого горя. Він замовк і потер чоло рукою. Видно було, що спомин цих переживань ще й нині бентежив його. Витручував з рівноваги того так спокійного на зверх і ніби вдоволеного собою чоловіка. Ніхто не віда, як той обіда, відповідав зітхаючи Хмелинський. Доктор подивився на нього довго-довго, ніби хотів заглянути йому в саме серце. Нараз взяв його руку, стиснув і промовив. Молодий товаришу недолі, розумному достатньо. Повернувся і вийшов, але за хвилину вернув, став біля ліжка, лівою рукою сперся на стіл, а право, простягнувши перед себе, сказав: Вам треба бути здоровим. Для себе і, може, ще для когось. Зрозуміли? Хмельницький глянув здивовано на нього.